Oh um. Dorë të nderë shikues, selam aleikum. Jemi edhe sot së bashku në emisionin duke kërkuar përgjigjen. Do t'i japim përgjigje pyetjeve tuaja të dërguara në pyetje@csivisgas.com. Në studio është hoqja Laudina Avazi. Hoqja selam aleikum, sir. Aleikum salam, Yusej. Po fillojmë me pyetjen e parë që na vjen nga Remzi, u thotë, nëse paguaj një faturë të rrymës me vonesë, fatura e rrecë vjen ka kamat për vonesën? A duhet të paguët ajo si të veprojët me këtë rastë? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdullillahi rabbil alamin, wa la aqibatu lil muttëqin, wa la uduana illa ala ala zalimin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lafdrimet të kënë vëtëm Allahut, salavatet e salamat, shofim bi Muhammedin sallallahu alaihi wa salam, familjen, shokët dhe të gjithë, ata besimtar që pasojnë rrugën e ti dherën e ditën e gjëkimitë. Në lidhje me pagesën e rrymës me vonesë dhe nëse llogaritet kamata, kjo çartë është do thot form e e kamasë ndaluar, kamatë së ndaluar, për cilën edhe ka paralajmëru dhe është ndaluar do thot me citatet shumëta në jurisprudencën islame. Për arsyesë se kjo është do thot kamata e borxhit, me një fjalë neve si klient i kemi borxh korporatës energjetike dhe nëse nuk e lajmë atë borç në kohën që është e definuar, atëherë filon logaritja e kamatës, njëjtë si kurse kur i kemi borç në do një personi dhe përshka këtë vonesës ati borç i na filon dhe thotë të na aplikohet kamata. Pra në Jërësplodizën e Islamë kjo është kamat e kuluar, e qartë, dhe në këtë nuk ka kur farë dyshimi. Kurse ajo se alejohet apo që farë të bëjmë në këtë rastë, un mesai di fatmirsisht teknikë nuk aplikohet. ë më kujtohet para luftës ë ka qenë aplikohej në këtë formë, por tani nuk aplikohet fatmirsisht. ë ë mirë, por nëse ka në ndonjë vend në rajon që aplikohet atëre e drejta apo e nevojshme për këta klientë që musliman që dëshirojnë të largohen dhënjes së kamatis, është që Të mundohen t'i bëjnë pagesat në kohën e limituar. Do thotë mos ta tejkalojnë afatin e parapar, për arsye se kështu në ata në formë do thotë të, të drejtë për drejtë bëhen nga ata njerëzit të cilët e dhojnë kamatën. Dhe neve e dim në si e, parim ajo çfarë është ndaluar në lidhje me kamatën nuk është vetëm marrja e kamatës apo ngrënia e kamatës, edhe pse kjo është më e rënda por e, e ndaluar është sikurse marrja ashtu edhe dhënja madje edhe pjesëmarrja në formë të tërthartë sikurse që mund të jesh dëshmitar në një kontratë kamatare ose ti jesh nga ata që shënojnë atë akt të marrveshës e kështu me radh, siç ka ardhur në një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në, në këto pjesëmarrje llogariten do thotë mëkate të mëdha dhe hyjnë do thotë në një kategori sikurse edhe ngrenja e kamatas. Prandaj kjo është e ndaluar dhe do të duhej besimtari të i largohaj dhe mundësisht të mundohet të bej pagjesen para afatit e para parkështu që mos të bi në ndalesen të sinë ka, ka tërhek vrejtjen i dërguar i jonë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam. <tështë> Fatkesisht të thotë në qështjen e kamates apo të themë më mirë është një hadith ku pegameri sallallahu aleyhi vësallam para lajbron në çështjen e aplikimit të kamatas që neve në një formë edhe me atë kuptojm është një lloj mrekullie me një fjalë për shkak se i dërguari i Allahut na para lajbron për një ngjarje e cila do të vijë në në kohrat e, e mëvonshme që është fjala do thot për kohën tonë ku ai thot në një hadith do të vijë një kohë te njerëzit që aq shumë do të përhapet kamata, saqë besimtari kur të largu do të mundohet larg... të largohet kamatas, mirëpo do të bie në të qoftë edhe në pluhurin e kamatas. Pra mm -hmm. aq shumë do të përhapet do të përhapen transaksionet, marrveshjet, kontratat ndërmjet njerëzve duke e paraqar edhe edhe përfimi, përfitimet kamatare të ndaluara, saqë njerëzit muslimanë do ta kenë vështirë të mbietojnë do të thot në këtë në këtë balavaçim me me kët përhapje. Prandaj edhe themi shumë qartë ky paralajmërim pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në kohën tonë është vetëm një realitet dhe çvërteton atë që vërtësinë e, e pejgamberit tonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam mm -hmm. mirëpëmt po njëtin kohë e përmenda kët hadith me pas parasysh se qëllimi këtij hadithi nuk është legalizimi i kamatis, ashtu siç kanë komentuar disa e, se ka ardhur koha tash neve duhet ta ta pranojmë atë realitet dhe të fillojmë do thotë të, të bashkëveprojmë me këtë me këtë fenomen të kësht të përhapur. Jo, qëllimi i hadithit është paralajmërim i një realiteti e, e asesi do thotë legalizim i kamatas. E, njëri u duhet të largohet brenda mundësive mos të futet në asnjë marrëveshje kontratë edhe qoftë me me me me kekun apo me korporatat e ndryshme, të cilat e, në parim fillojnë do të thotë marrëveshjet e tyre të aplikojnë kamatin përveç në raste të jashtëzakonshme ku nuk ka mundësi të i kësaj, atëherë në këto raste që duhet studiohen veçantë dhe të jipët, do thotë, vlerësimi shëriatikë, do thotë, nga ekspert e, e fushës islamin, do thotë, nga ulemat, atër në këto raste specifike mund të bëtë përjaçtime, po jo në atë formë ashtu si që paramendojnë në njësa musliman fatkecish, se tash është koha që s'ke mundësi, s'ke rrug dalje tjetër, dhe ofro në do një ofertë që ka marveshje, në atë marveshje ka, do thotë, fitim kamatar apo aplikot kamata e mer do të thot pa hezitim duke mos u ndalur kuptuar dëmin e kësaj dhe atë me një formë do të thot duke mos humbtu alternativat cilat janë evidente edhe në kohën bashkëore që mundot të zgjedh ato e ti largohet kësaj praktike zotë demonspirit Po kam një pjetë tjetër thot shpes kam dëgjuar se nuk bën të lihen rrobat për jashtë për të terrur por duhet të mblidhen para akşamit. A ka bazë vetare kjo? Ë këtë thonje e kam dëgjuë edhe on që nga fëmijëria mm -hmm. dhe aplikojnë muslimanët se nuk është mirë kur njeriu i, i i vendos i rrobat në në tel si i themi ne për të mm -hmm. për të terrur edhe kur bin bjend do thot nata perandon dielli atare nuk nuk osht mirë se ato të mblidhen edhe të futen në shtëpi. Dhe ky bot kuptim apo ky opinion është i përhapur tek njerëzit, edhe unë kam dëgjuar shumë herë, por në hulimtimet në në librat e, e dietar, librat i sa në përgjithësi fukahat nuk e për për mendikët edhe nuk ka ndonjë argument nësinë do të mundemi të mbështetemi. Pra është një thënie për hapur më shumë tek njerëzit më të vjetër dhe nuk kanë ndonjë argument që të themi kjo është e vërtetë. ë me një fjalë un nuk kam hasur në ndonjë argument ë edhe pse kam humbur humbtuar disa herë nëse jëi diçka kam pyetur edhe edhe hozallar edhe duke qenë në studim, nuk kam gjetur dikush toman që e aprovon këtë këtë botkuptim e më than se kjo është e drejtë. Prandaj themi se neve Islami feja jon është fe e argumentit dhe fe e pasimit të të të, të gjërave të qarta, e asaj se fe do thotë e opinioneve apo beshtytnive, po them shumë qartë kë kimë dëgjuar se kjo është kështu dhe duhet të veprojmë ashtu. Patjetër çdo thënie, çdo veprim, çdo praktik në në në Islam, ë pas vetë duhet me pas do të thonë mbështetjen dhe, dhe argumentin. Nëse kjo nuk gjendet, atëherë gjerat në esencën e lejuara, ashtu siç kuptohet qartë në në parimet fikhore, prandaj themi se për t'i thonë kësaj se kjo është e saktë, duhet të posedoim argument, përderisa nuk kemi argument, atëherë nuk mund të themi se kjo është e saktë dhe e, të themi se duhet veprojnë muslimanët në këtë fort. Prandaj themi që edhe nëse njëri i mbledh rrobat pas perëndimit të diellit, nuk ka gjithkeshi pasi që nuk ka ndonjë argument që e e vërteton këtë këtë gjë. Por ndoshta tash kyç do thot opinioni im mund të jetë supozimi i këtyre njerëzve më të vjetër që dalin në terr dhe zakonisht ato vendet në të kaluarën ku i kanë vendosur njerëzit rrobat kanë qenë oborre të mëdha, vendet e, e largëta dhe ka pas mundësi që që të jenë do thotë vende e, që gjatë natës mund të jenë do thotë vend çndrime të të shejtanëve, prandaj edhe njeriu gjatë mbledhes ka mundësi të has apo të shkel si themi ne në to, prandaj ka ka sin do thotë supozimi i tyre që njerëzit natën mos të dalin dhe të mbledhin rrobat në për oborrat e mëdha, si ka mundësi do thotë të ballavazhohen me ndonjë të frigohen e kështu me radhë edhe për këtë shkak. Mëndoj un Zoti i të mëshirë por si, si veprim nuk ka ndër një argument në sinë kemi mundësit tim bështetemi, zoti edhima s'minë. Po, kemi një shiku se cili ka shkruar pak sa gjatë dhe të regon një një njarëje, dhe të selam aleikum a rahmetullohi berekatu, lëzotin që kjo letër të ju gjej mirë me shëndet të gjithëve, Allahu i ruaj çdo hap të jetës, një vllazë musliman, tha, jam një vllazë musliman dhe to i jetën alhamdulillah sipas islamit, ka disa vite që Allahu më ka udhëzuar në islam. Tash kam mbushur vitet për martesë, kam pas disa oferta të ndryshme, mirëpo pa sukses. Vazhdon të thotë, oferta e fundit është një vajzë nga një fëmijë, familje e ndershme dhe praktikuese e islamit në përgjithësi dhe çdo gjë, po mopërshtatet me të për një lidhje serioze, mirëpo problemi që ndron se ajo Në kohën para ullëzimit në islam, ajo kishte kontakte me një djal, mirë pëtash ajo është penduar sincerisht për veprën e kryrë dhe një jetë shumë keqë për ta. Gjithashtu edhe unë gjatë kohës hershme të fëmiris, kam bërë më katët më dha të kësaj natyre për cilën atë jam penduar sincerisht që i kam bërë. Brenda më është kjo, pasi të dy jemi penduar unë dhe vajza në fjalë, a mund të kemi një lidhje serioze, domethënë për fejesë dhe martesë. T'i japim fillimisht këtë përgjigje, pastaj janë edhe 2 po, nën pyetje tjera. Ë pa ushqyeruar në atë çfarë u përmend, ne e dimë dhe ndoshta edhe në emisionet e, në, në këtë emision dishare kemi përmendur se ë njeriu nëse e ka kryer një mëkat qofte dhe të quftë edhe prej mëkateve të mëdha edhe pas kësaj është penduar për atë mëkat dhe i ka realizuar ato kushte të pendimit që janë e para, ose do thotë të jetë pishmon, do të thonë të pendohet me mm -hmm. me sinqeritet për atë veprën të shëmtuar që e ka kryer, pastaj vendoset apo është i vendosur që mos që mos ta aplikoj me atë më atë mëkat, do thotë mos ti kthehet mëkatis pas këtij pendimi dhe kërkon vazhdimisht falje të këllahu madhërishëm për atë vepër dhe endin, ndin keq ardhje vetë vetën e ti dhe vazhdimisht të thot kërkon falje zotit madhërishëm dhe e ka gjenje në këtë natur atër në islam kjo person allahu e di më smiri që far ka në zemën e ti mirë po në islam kjo person trajtojt si trajtojt i falur mm -hmm. dhe është largu do më hon trajtojt si person i penduar Edhe ashtu si ka vërtetuar pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ë at-taibu min adh-dambi, penduosi nga mëkati është sikurse ai person i cili nuk ka nuk ka bërë mëkat. Prandaj është në këtë kategori. Prandaj edhe thëmra, edhe mashkulli, do thotë këta dy të rinë, nëse kanë bërë vepra të, të natyrave që po i përmendin, janë penduar dhe kto kanë ngjarë do thotë në një kohë kur ata nuk kanë qenë të vetdishëm nkuptimin e se këto gjëra janë të shëmtuara dhe gjnoha të mëdha dhe pastaj e kanë kuptuar dëmin e e, e e këtyre mëkateve dhe janë kthyrë në rrugën e Zotit, janë penduar dhe vazhdimisht i kanë realizu këto kushte të pendimit, atëra ata tek Allahu xhela wala inshallah shpresojmë që janë të falur dhe e, janë sh... u janë shlyer këto gjinoha të SLA ti kanë bërë Po, pra do që pas para shtëras ta dy persona mund të mund të kenë po ë do thot në, në, në, në, në, në lidhje me me pyetjen konkrete nuk ka ndonjë arsye për për me qen penges qoftë edhe nëse njëra pal ka bër mëkat edhe tjetra pal është e ndersh do të thon nuk nuk ka bër mëkat nëse e, ajo pal është penduar dhe pendimi i, i është i sinqert e, dhe me kushtet seilat i përmendëm atë nuk ka të kështje që që dy të rinj të kësaj natyre të bashkohen dhe dhe të krijojnë familje zoti ieti më shë. Po një nënpyetje në tjetër thot pas së të dy jemi penduar a kemi të njëjtën grad të mëkatit. ë tash e, grada e mëkatit nuk e kam parasysh çfarë është për qëllim me këtë Por neve themi, atë që e thash pak me heret, nëse janë penduar sincerisht e këzoti madrishëm, atëre më katët e kësaj natyri nuk janë dhe nuk, nuk trajtonë se janë më katarë. Në qoftë se vendosim të kemi lidhe bashkëshërtore në me zvete, a mund të në kësheloni dhe një këshilë që të kemi jetë sa më të mirë dhe të lumë të me zvete? Por, kjo nëmpyti është me rëndësi për arsye se vërtet të, vendimi për të bashkuar një një çift apo njëri për ta zgjedhur gruan e, e tij apo e kundërta vajza për ta zgjedhur burrin e saj është një vendim që nuk ndërlihet me një moment apo me një uh, fazë të jetës, por është domosdhom moment që pas kësaj pas këtij vendimi dhe pas këtij bashkimes fillon do të thot një një jetë e uh, e cila zgjat deri në në në vdekje pra bashkimi i familjarë apo bashkimi i një mashkullë edhe një femre dhe kriimi i, i familjes është do të nëtë një piesë e jetës e cila vështë se përfundon me vdekin edhe me shkuar nga kjo botë. Pra daj, kjo vendim nuk është një vendim që, po them, kushtimisht mund të përmirsohet në kuptimin e mirë që tjetë të thot një vendim jo i qëluar është e vërtet që ka mundësi të bëhet edhe shkurorzimi e kështu me radhë, mirë po është një vendim shumë seriaz mm -hmm. dhe shumë delikat dhe nuk duhet njëri ju të nëzitoj në këtë punë. Pra ndaj them fillimisht nëse kjë mashkull i pëlqena jo femra mm -hmm. e, dhe para prakisht dhe është mirë si ka kuptu historinë e saj të mehershme dhe i ka parasysh këto gjera e leti mendoj shumë mirë dhe leti kuptoj qartë për arsye se pas martesës ka mundësi të ndodhin vezvese dhe çụtje të ndryshme nga shejtani edhe nga ai vetvetja dhe ta paramendoj veten se pse ka marr atë vendim ka pas ndoshta zgjedhje apo mundësi tjera dhe kto prekuptime është shumë normale që të vinë pas martesës për arsye se shejtani tenton që të të të të, të të krijoj ftohje në mes të një qifti, që ata sa më shumë të largohë dhe të ndodhë dherit e dheri ndare. Pra ndaj, unë para prakish ja bëj me dje këti e, të riu, që kur ta merë këtë vendim, që ta merë advice, le ta, le ta ketë shumë parasysh kët, këtë situatë, dhe ta ketë parasysh se ndoshta në ndonjë moment kër ai nuk ndinë se është pjesë e jetës edhe kesh kuptimi nga të resat, fjalosja me gruan, e këto këto gjera, e, them, e, janë edhe, deri diku, edhe normale. Prandaj nëse kjo i ri balohaqot në këto momente pas martesis, se shumë normale është të, të ketë në ndo një situatë, kështë kuptim në mes të burrit dhe gruas, mos tjetë pas taj preukupim se pse ka marrë këtë vendim duke ditur historinë e saj dhe a i ka gabuar shumë e pasi që ka pas opsione apo mundësi tjera që të martohet me femra që kanë qenë them kushtimisht beçare me një histori dhe me një me një të kaluar më të mirë e kështu me radh, pra këto prekupimet që kanë mundësi do të thotë të vinë pas martesës, ti ket para sy shumë mirë tani dhe ti mendoj mirë që nëse nëse kjo në vetveten e tij në në shpirtin e tij mund të ngjaj të krijoj aty shumë sqetësim, atëherë let më ndoë mirë ata mar ata merr këtë vendim apo mosta merr. Nëse këtë ai kalon e dhe është e, e mendon shumë mirë këtë, duke pas parasysh edhe edhe të kaluaren e e tij këy vetë personalisht, atëherë themi se e, e, pasi që bashkimi i juaj është për hir të Allahut të Madhëreshëm edha ose realizimi apo krijimi një familje islame e vlad dhe fëmijë të hajrit që e njohin Zotin e tyre, atëre letamer këvendim dhe let shkoj përpara, e nuk ka dyshim që Allahu xhalla wala edhe ato mangësi që mund të ndodhin apo mund të ket aj në në në zemrën dhe në shpirtin e tij, Allah xhalla ala do t'i a ja kompenzoj, do thot me një familje të lumtur dhe me një jetë do thot sa sa matë mirë. Edhe më të mirë, Zoti i mëshirë. Dhe një nën pyetje të fundit që ka shkruar thot pas kësaj ja duhet të falim namazin Stihare. Nuk isha thanë pas kësaj, po para kësaj, para se të bëhë të vendimi, të mirë të vendimi, është e preferuar që të falet namazë i stiharës. Namazë i stiharës është një namaz që falet si kurse namazë tjera në na file, por e, pas përfundimit të namazit është një lutje që preferohet ta bëj besimtari, ajo lutje gjinde, do thotë, në mburojë në musliman, në libri në mburojë e muslimanit, dhe me një fjallë është një lutje ku njeri u fillimisht i drejtojt Zotit madhreshëm me adhurim, do thotë, me falje të namazit, dy reqate i falje namazit, pasaj kur ta përfundoj namazin, i ngriduart, e do thotë, o Allah, në dorën të në është do gjë, ti je, do thotë, ai ai i cili i din do thot të, të fshehtën dhe edhe gaibin në përgjysë pastaj i mbështetet atij në vendimin që don me zgjedh dhe e lut zotin e madhreshum që t'i ja hap rrugën në atë vendim që është më e mirë për të me një fjal mm. i mbështetes mbështetet dijes vullnetit të Allahut të, të madhreshum duke e vendosur njeriu besimtar i veten e tij se është i paaft do thot ta kuptoj e, fundin e gjërave se cila është më mirë për të dhe cila është më keq për të. Prandaj kjo është në një formë do thotë mbështetje edhe te vekult në, në Allahun e Madhërishtum që ai t'i jap sukses ta zgjidh punën apo ta bëj zgjedhjen më të mirë. Dhe kët i preferohet ta bëj gjatë para martese apo kur dëshiron ta ta bëj një udhtim është i mirë apo i keq për të apo dëshiron ta zgjidhë një drejtim i caktuar në fakultet apo në shkollën e mesme apo dëshiron ta kuptonë se është mirë ta zgjidh një punë e është custom rradh në çdo në çdo ballavazim kur njeriu ka opsione të ndryshme e, është mirë që ta fal kët namaz të istiharës dhe të mbështetet te Zoti i Madhëshëm që t'i jap atë që është më më e mirë dhe më hajër për të. Prandaj e këshilloj që gjithsesi edhe ky i ri edhe ajo vajza që të falë namaz dhe të lutet Zotit të Madhëshëm, të mbështeten atij, ta lutsin gjithashtu që Zoti i Madhëshëm t'u jap hajër në zgjedhën që do ta bëjnë dhe pas kësaj ta ta zgjedhin atë që më shumë u flan zemra si themi ne dhe u duket se është të thotë vendim edhe më i qetëluar zoti i mësimin po edhe pyetja e radhës ka gjithashtu të bëj me para martesës pra para uh, lidhjes nëse del me një vajzë që dëshiron me u martu me të a guxon me i thënë që ta heqsh amin për ta parë kam dëgjuar që kjo lejohet por nuk më ka fleshur në zemër. Po. Ë çështja se çfarë i lejohet një mashkullit të shohë do thot nga një femër që dëshiron ta martoj, do thot në momentet e fejeses kur e sheh do thot do thot mashkulli femrën, çfarë i lejohet të shohë dhe çfarë nuk i lejohet, është do thot, do thot, do thot, do thot, do thot është diskutuar dhe është sqaruar mjaft në librat e jurisprudencës islamet tek fuqahat ulemat në përgjithësi dhe themi se shumica ulemave duke filluar prej hanefive, malikit dhe do thotë shafit, madje edhe një pjesë e hanbelive janë të mendimit se burrit i lejo të shah do thotë nga femra fityrën dhe duart e, e saj është një mendim tek Hanafi që lejohet të shihet edhe edhe këmbët ashtu siç përmendet në në disa libra të fikut me dhëbjet Hanafi. ë Ky është do thot mendimi i shumices, xhumurit si i themi ne në terminologji, se këto këto vende janë do thot ato që i lejohet të shëhë mashkulli nëse takohet me me femrën që dëshiron ta martojë. ë dhe ë Atakan aludu apo kan e kanë sqaruar këtë mendim duke u mbështetur në, në disa hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që në fakt janë të përgjithshme, por duke thënë se fytyra aludon do thotë në në bukurinë e saj që të tërhesh të thotë ta martosh, po gjithashtu edhe duar do thotë në përgjithësi dhe kanë thonë që e drejta është të kufizohemi vetëm në këto vende. Ëh pastaj është edhe një mendim tjetër i njohur tek dietarët e medhhejve të Hanbelit dhe gjithashtu disa dietarë të tjerë e zgjedhin, edhe nga dietarët e vjetër, po edhe nga dietarët e bashkëkohor, që kan thonë se e i mashkullin nëse dëshiron ta ta shëh një themër që dëshirojnë me e martu, e, i lejohet të shëh edhe diçka më shumë se fytyra dhe duart. Ë dhe këmbët. Ata kan thonë që i lejohet të shëh të ia shëf flokët, të shëh do thot duart pak më, më lart do thot brrylat si themi ne, e, dhe me një fjalë ashtu si rrin në femra në shtëpin e babës apo në sh në shtëpin e saj pak më, e, më jo e zhveshur tërsisht, por pak më e, jo e veshur sikur sa që del në rrugë, nëse ka mashkull i mundi ta sheh në at form, atëre kanë thënë se i lejohet ta sheh për arsye se në këtë do thotë janë nisur nga disa hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që thash pak më ert janë të përgjithshme, ndër ato hadithe është një hadith i saktë ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot me nje me nje hadith, idha khataba ahadukum al-mar'ata fa in istata an yara minha ma yad'u ila nikahha falyaf'al. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kët hadith po thot kur një një mashkull apo një person i dëshiron me bë afyes me martu një një themër dhe ka mundsi me pa tek ajo femra e, do thot prej pjesëve të asaj femrës ë ë jëraçi në zitin apo e tërhiqin atë për ta për ta marrë për grua për ta martuar, atëre leta bëj atë. Dhe ky hadith është i përzjeshëm. Ata dietar të cilët kemi domosd të kësaj natyre shumë hadithe tjera, edhe mm -hmm. ata dietar të cilët kanë thënë se janë kufizuar në fytyrën dhe duart, kanë thënë që hadithi është i përzjeshëm, mirë, por për qëllimi është qëllimi është do thot të thotë pra këtu dy gjëra. Për arsyesë se zakonisht këtu vret bukuria e femrës, eu do thotë të të shkojmë më më shumë. Kurse djetar tjerë, si kurse djetar të medhepit hamberi kanë thanë se hadithi është i përgjëshëm, pra ndaj të kufizomi vetë me fityren dhe duart është të thotë një loj kufizimi pa argumente dhe në këtë jam nisur me disa uh, ngjarje nga shoku nga historia e shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ku me një rast tregot që Jabir ibn Abdullah është një prej uh, sahabëve, shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ishte fejuar, do thotë, e kishte fejuar një një themër dhe i tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë oj dërguar Allah ti jam fejuar. Atëre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë a e ke pa uh, do thotë uh, femrën që ka thonë jo. Thotë shko shikojë për arsye se e, në në syt e ensareve ka diçka me një fjalë i ka thonë do thot kët kët shprehje që ta nxit atë me me shkumë pa për arsye se kjo është do thot më hajr siç ka ardhur në disa hadithe tjera që thiet do thot e, e, lumturia më e përhershme në mes të dy çifteve që ata paraprakisht të, të shihen dhe ta shohin se a pëlqejhen njëra do thot njëra, njëra me tjetrën pastaj Xhabiri tregon thot pas kësaj thot jo mundu të fshehem në disa shkurre do thot në në në Medinë dhe ta përcjell atë famër fshehurazi që të shoh do thot se si duket, kështu që kur e kam shikuar e kam pa do thot se më pëlqen, pastaj do thot e vazhdova do thot fejesën me të. Dhe ky hadith gjithashtu është i përzëshëm. Kjo fshehje aludon në atë se ka pas mundësi do thot ky sahabi ta shëh në në forma jo të veshur do thotë komplet me vetëm ti duken asaj vetëm ftyra dhe duart pra arsys e ka, e ka shriku me një form do thotë në form fshehur azi jo në form të drejt për drejt mm -hmm. pra daj këto kjo hadith dhe disa hadith e tjera e, disa prej ulemave kanë kan thanë se këto hadith në nguptojnë se i lejohet me e pa edhe diqka si kur që si janë flokt pjesa e qafes duart do thotë denë në bryla e kështu më ratë me gjithse them edhe njëherë shumë qartë se shumica ulemave do thot kufizohen në fytyrën dhe duart. Dhe neve themi se në parim që nëse e, takohen do thot një mashkull dhe një femër që obligohet femra ta heq shamin në kuptimin se un kam drejt shoh dhe kjo është diçka e tepruar dhe nuk do të ishte do thot e drejtë dhe nuk do të ishte morale. Për arsyesa neve edim, thot, e dimë do thotë çndrimin e ulemave e sqaruan pak më herët. Mm -hmm. Mirë po nëse e, bëhet takimi dhe vrehet që ky mashkull nuk nuk ka shumë i bindur apo nuk nuk ka parë diçka që e tërhes do thotë këtë këtë famër që ta ket për grua, atëherë në disa raste specifike edhe nëse shkohet më shumë do thotë shikohet edhe flokët apo në raste to na kaum mundi të thotë shikohon edhe në formë shehura siç ka vepruar do thotë ai sahabi atëra nëse shikon diçka më shumë se fytyra dhe duart nuk mendoj se ka ndonjë mëkat mirë po të jetë kjo vetëm një rast apo një herë e jo do thotë të thotë zgjerohemi më shumë më shumë se kjo zot e di më sipër unë u zgjerova ne kët pak më shumë mm -hmm. për shkak se siç përmendet edhe nga ky pyetës po shpesh edhe neve huzhallarve na na ngrihet kjo kjo pyetje dhe e shohim ndoshta edhe nga ana e huzhallarve kemi një lloj nuk po e quaj ekstrem kuptimin e e kast mirë po kemi do të thotë, ndërshëta ata të slet e përmbaj mendimin se nuk lejohet përveç fityres edhe duarve, kanë do të thotë një, një qasje shumë rigorozë ndaj atyre që lejojnë më shumë, ose kunder da, ata të slet thonjë se lejohet më shumë se fityra eh, flokët e kështu më radhë, kanë një qasje shpërfilë se ndaj mendimin të, të këtyre tjereve, pra ndaj eh, me këtë qëllim, desha do të thotë të bej kët, këtë trajtim eh, për të pasur parasysh se kto vlerësime të të ulemave ulemave fukahave ne kem vlerësime që janë bër vetëm për ta shpërfillur tjetrin apo po janë vlerësime që janë bër thotë në bazë të ijtihadit që kanë pas edhe citateve argumenteve që kanë pasur para vete dhe në mënyrën se si i kanë kuptuar ata ata dietarë thotë ato argumente zotëti më sfil po asht ka hoc të bëjmë një shkëputje të shkurtër më pas kthehemi në të tjera pyetje të ndrorë mëçi ju vazhdoni të çëndroni më ne kthehemi pas pak Aaaaaa Aaaaaa Mishtë ndërruar, jemi në pjesën e 2 të emisionit dhe sotë mduke kërkuar për gjyqe për flasën e hojgjën a laudinabazi rrëth pyët që vetuajë ojgjë në shkruan urimi, thot, të selam alejkum, a është më kati dhe qëfar më kati, ku rëdhëndri dhe nusje në restaurant qohën në këmë me rastin e goditje së pjatave me pirun nga anë e të pranishmëve. Në klapa, ka dhe një shërim, thot, është zakon që në përdasma, ku bëhet me muzik dhe ka përzirje bura e gra, me misafirt të të tërëkasin qiftit dhe pra të duar të tërëkasin çiftëtat ose si shenj respekti apo adatit që ngel të qohen në këmbë. Ëh, një traditë. Nuk, nuk e di, nuk e di saktë kjo traditë, me sa di un në Kosovë nuk është nuk është e përhapur, ndoshta në, në vise. Nuk kisha rason pa, për këtë. Në vise, tradit. në vise tjera ëh, domon të qoftë në Shqipëri apo në Maqedoni, hmm. sidoqoftë un do të thotë do thot një përgjigje të përgjithshme dhe them se veprimet fatkesish do thot shumë nga veprimet e cilat janë përhapur në përdasmat tona janë do thot nuk përfillin mësimet islame dhe në to ndodhin shumë ndalesa fatkesish prandaj them ndoshta është e thjesht ajo çfarë përmendet do thot një lloj adeti apo zakoni që njerëzit timshojnë pjatave dhe burri dhe gruaja apo dhëndri dhe nusja të ngrihen këmbë E, ndoshta kjo është e thjeshtë në krahasim me ndalesat e cilat ndodhin sikur se që është pirja e alkoolit, pastaj muzika, pastaj përzierja në mes të meshkuj dhe femrave, zbulimi i lakurisë e cila ndodh fatkeqësisht në prodhimet tona. Ktoj gjëra që vërtet kët popull i ka kaplu fatkeqësisht dhe ne vetë kret ajo çfarë mund të themi në këtë është që të bëjm apel që ata besimtar, ata musliman që e e njohin zotin e tyre dhe kanë ta, ta e kanë për qëllim ta arrijnë knasin e krijusit të tyre, tu largohen atyre aplikimeve apo tu largohen atyre formave të dasmave dhe të, të bëjnë dasma në të cilat hidhrohet Zoti me adresim në dasma nëse në, në vend që tjet, të jetë thotë moment gëzimi përta ata gëzohen për vetë, tej kalojn kufit dhe hidhrojn Zotin e tyre pra të mundon të largohen aty ndalesave sikurse çështë alkooli, muzika, përzierja në mes të meshkuj dhe femrave, la kurisia e kështu e kështu më radh, pra se me radh, për arsyesë se më të vërtet këtu janë momente ku nga përhapja shumë e ma dhe këtyre gjenaheve nuk ka dyshim që një besimtari e bën dhe thot e hidronë zotin kryusin e ti pra ndaj të gjithë atyre besimtarve të sëlletë janë paramartese apo dëshruin të bëjnë dasëm qoftë për veti apo të afermit të mundohen të bëjnë dhe thot dasma modeste duke mos bër harxime të tepruara, duke mos mos qënd do thot dasma në të cilat përhapen këto mëkate, po janë të bëhen kuptohet qartë se dasmat janë momente të gëzimit, mirë po të gëzohemi në mënyrën dhe formën ashtu që nuk arrin do thot apo nuk bëjmë tek alime me të cilat hidhrojm krijosin ton Zotin e plotfuqishëm, Zot i dhe më i miri. Po një shikues tjetër me emrin Muhammed dhe kërkon shfarim rreth asaj se çfarë lejohet burrit dhe gruas gjatë raporteve intime dhe më konkretisht a lejohet puthia gojore. Në lidhje me raportet ndërmjet burrit dhe gruas kemi edhe citate nga nga Kurani famlar, por edhe nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vrem se ajo çfarë është e lejuar është që edhe burri edhe gruaja lejohet do thotë çdo veprim nga veprimet e cilat nuk kuptohen gjatë marrëdhënjeve intime përveç do thotë dy gjërave që duhet t'i kemi parasysh ajo është do thotë marrëdhënia në në vrimën anale kjo është do thotë e ndaluar edhe e dytë është që të ketë, mos këtë do thotë marrdhënie e çarta intime, do thotë seksuale në mes të maskullit edhe burrit edhe gruas në kohën kur gruaja është në me, me mujorë, do thotë në në periudhën e menstruacioneve, këtë periudhë do thotë nuk lejo, do thotë bëhen do thotë apo të të aplikohet mardhanja, do thot, konkrete në mes të burit edhe gruas. Nëse ka përqafime ashtu si që përmendet edhe në, në, kët, në këtë ras, do thot, puthjet gojore e kështu më radhë, këto të gjitha jenë të lejuara dhe nuk ka gjithë të kese në këto, zote edhe më smiri. Po, të thot, një shikohet tjetër, deshe që pyshe se aprishet abdesi dhe gjërimi në qëftë se delin nga organi genital një lëngi holë, që me sa kam ledzuar quhet me dhiju edhe në, në këtë themi se nga gjirat cilat e prishin abdesin gjithë gjithë që del dhe thënë nga organi e, i qofti mashtudit apo i femërës nga gjirat dhe thënë që e prishin abdesin hmm. dhe besimtari pas kësaj duhet të pastroj vendin dhe të merë abdes rish taze, Zotit i Mësmiri Selamu Aleikum, nëse Zotit nësë përvon me diqka së cikur se vdekje e nëndës babajtet e të tjerë Dhe ne çajm pas asaj sprovave, a do të thotë kjo se nuk e kemi kaluar sprovën. Allah qoftë i kënaqur me ju. Jo, vet çajtja, do thotë nëse humbim ndonjë të afërm apo dikë që e kemi dashur shumë, nuk më kupton se kemi nuk kemi bë sapër, në kuptimin nuk kemi duruar. Për arsyes se prej është e qartë prej sifateve dhe prej cilësive të besimtarët është që kur ballafaqohet me një vështërsi, Kërë balovacohet me një vërshtërsi, atërë a i pajtohët me, me atë që i ka ndodhë, me caktimin e Zotit madhërë shumë, dhe nuk i te i kalon kufit. E qëfarë në nënkupton te i kalimi i kufit, i kufive, që mu këtu është ajo mosbërja sabër, nën koptan korneve e vajtojm atë të vdekur do thot me një çajtje shumë të tepruar duke duke uluritur apo duke duke nxirr zëra, pastaj duke thonë do thot duke thonë thonjet ashtu si lot hidhrojn zotën e, e, e madhreshum duke vajtuar atë apo çysh ka ka përshkruaj pejgamberi sallallahu alajhi wasem duke i shkoçitur rrobat apo flokt e kështu me radh, kjo është ajo te i kalimi që neve nuk kemi bë saber. Mirpo nëse njeriu do thot balasot e kupton lajmi se i ka vdekur, dikush i dashur, edhe nga ajo dhimbje i dalin lotet, edhe qan, edhe mërzitet, edhe ndin vetën e ti dhe thotë një munges, kjo nuk është dhe thotë të i kalim i sabrit, pra arsu i se kjo edhe vet i ka ndodhë pe i gamberi sallallahu a.s.em me rasin kër i vdishtë dhe thotë një femi i ti, Ibrahimi, e ka pas një djal të vogël, dhe e kan ba disan etise, e kanë pa disa nga sahabët e shokët e tij se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i rridhnin lutet. Dhe disa u çuditën thonë o i dërguar e Allah, a edhe ti do të thotë mrzitesh? Atëre pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë vërtet thotë luti rrië dhe thotë thot, thot, thot, syri i qan, thotë zemra mrzitet, mirë po nuk themi asgjë vetëm asgjë nga fjalët që e hidhrojnë Zotin e madhreshëm, që po ndin kupton se këtu është kufiri. Mm -hmm. Po në vetvete nëse ne mrzitemi çajm na rrjedhin lotët edhe këto gjëra na ndodhin atër këto janë normale dhe nuk janë gjëra që nuk kupton te ikalim apo mos bëri sabër. Zoti i di më së miri. Po pyetje tjetër, lejo të vihet për zile telefoni, lexim i Kuranit dhe ezani. Edhe kjo është një e, fenomen që e, është i përhapur shumë pas asaj që tek ata djemt dhe vajza që e, e, që bartin telefona dhe në vend që të bartin do thotë E, muzik dhe disa forma dhe të të zileve të ndaluara si kurse që jenë dhe të të zërat e këngëtareve të ndryshme e kështu me radhë mm -hmm. kanë zjedhosh si zavendësim të përdorin dhe të të qoft e zanin apo lezim një Kur'anit apo në një dua e kështu me radhë dhe qëllimi i tyre nuk ka të ushim se është i mirë, mirë po a lejohet kjo në kuptimin a është mirë apo nuk është mirë eh dietar bashkëror e kanë trajtu këtë çështje dhe ka shumë mm -hmm. prej tyre që kanë fol dhe e shohmë që shumica e tyre e urrejnë këtë gjë. Do thotë nuk e nuk e nuk e shohin do thotë si si vepër e mirë, për arsyesë se e, vërtet Kurani, fjala e Zotit Madhreshëm është për madhrim dhe kjo form do thot që bëhet të bëhet vendose si zila e Kuranit, nuk, nuk si zila telefon e telefonit nuk mundin kupton madhërinë e Kuranit. Edhe ezani do thot e ka çënterin e vet, nuk po ndon kupton. Duke jashtuar kësaj edhe atë që e, këto e, do thot e, do thot telefoni mund të cincroj edhe duke qenë në vende të pahishme, do thot duke qenë në banjo a WC e kështu me radhë, dhe nëse aty fillon do thot leximi i Kuranit, nuk është do thot një gjë e mirë, dash është një lloj duke u mundu do thot ta ta nderojm fjalën e Zotit madhreshum neve do thot pa vedije e bëjm vim deri te nënçmimi i asaj fiale prandaj e drejta është se ti largohemi përdorimin te këtyra si zile në vend te kësaj të përdorim do thot ato zile të thjeshta që jo do thot zile tipike të të Kur'anit të, të telefonit Telefon. e jo do thot dua dhe, dhe ajete të Allahut të madhreshëm Zotit i mëshmirë po Në xheko se tjetër thot para disa ditë kam rënë të falej pas drejthe dhe jam ngritur nga xhum i 5 minuta para hyrjes së namazit të akşamit. Unë kisha dëgjuar se nuk lejohet që njeriu të fale duke përdorur duke prënduar dielli, prandaj e prita perëndimin e diellit, pastaj e falaj kendin para namazit të akşamit, ta kam vepruar drejt. Ësht e saktë që ka jon disa citate hadithe nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që nuk lejohet besimtarit të fal të falet në 3 momente pas uh, momenti gjat lindjes së diellit uh, kur dielli është në zenit dhe pak para perendimit apo gjat perendimit të, të diellit mirëpo kjo ndalesë edhe pse ka trajtimet e ulemat a është ndalesë haram në kuptimin se është e ndaluar rrëpsht apo është me kro por e saktë është se në në këtë ndalesë përjashtohen namazet farze që jo do të thotë që besimtari nuk i ka falur kështu që këj veprim nuk ishte, nuk, nuk ka vepruar drejt, do të të kjë shikuës, për faktin se P.A.S. më thotë me një hadith, men namë anë salatin, e unësje ha, fëvaktu ha, hine dhe këra ha. Aj njëri i cili flan nga, në namazin e ti, do të të, të ezen gjumi dhe i kalon namazi, apo e haron atë, koha ati namazi është momentin që i kujtohet. Pra ndaj, e, për këtë person i cili zëgjohët, dhe është momenti, do thot duke perënduar dielli dhe e din se nuk e ka fal ikindin ai menjëherë duhet shkoj banjo, të shkojë në banjë të marr abdes dhe ta fal namazin qoftë edhe duke thirrë ezanin e akşamit jo jo do thot me prit akşamit për arsye se si vërtetohet nga ky hadith koha e ti namazit është momenti që i kujtohet aty fillon dhe ai e fal at namaz edhe thash pak më herët përjashto do thot falja namazeve farze në këto momente për arsuje se namazë të farëzet e kanë atë shënë të rinë dhe besimtari duhet të falë dhe mos të lejë, të thotë që t'i kalejë. Dhe kjo është të thotë përzjeve e sakt e, e fukahave, edhe pse ka trajtime thot të thotë të trajtimi është shumë i gjerë do thot në këtë çështje tek fukahat mirë po duke mos u futur në elaborime të tjera themi se besimtari në atë moment që nuk e ka falni namaz farz dhe i kujtohet është ngritur nga xhumi i kujtohet do thot ka ka harruar në atë moment me më abdese dhe e fal at namaz pavarësisht çfarë momenti është është momenti para lindjes së diellit apo gjat perendimit e kështu me radhë zoti e di përgjithëja për fundit për soda e prishin abdesin lutet Jo, e sakta është saktuar që abdesi nuk e prishin lutet për arsye se shumë qartë vrem se ka pas disa raste që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe në namaz do thotë i kanë i kanë rrihdu lutet edhe nga sahabët dhe e vrem do thotë që namazi i tyre ka vazhdu dhe nuk kemi ndonjë argument. Është me një fjalë është shumë qartë cilat janë ato veprime cilat e prisin abdesin dhe në kët nuk llogaritet në asnjë formë rrythjeje. Pa marr parasysh nëse çajt për fe për Zot. Po, pa pa varësisht do thotë për çfarë? At çajm do thotë për për për shkak do thotë lezim ndonjë ajeti apo ndonjë dhimbje e kështu me radh, apo çajm do thotë për për ndonjë rast tjetër a, do thotë ky veprim nuk e prish abdesin. Zoti i di më së miri. Ata hoj falënderi që jesh i çad me ne për të dhënë përgjigje shiko vetan. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Shkua stënëruar, këtu pa e përmbyllim emisione në sotëm duke kërkuar përgjigje, duke bërme dhije, se ju edhe më te mund në shkruoni në pyetje e që sejviz kësë të pikon për të marrë përgjigje për problematike që juve ju brengosin. Dirë në takim në radhës, selam aleikum. <të>